Hoje tem... Mandelinha de quebinha Vou ligar meu paredão E chamar todas novinhas Hoje tem... Mandelinha de quebinha Vou ligar meu paredão E chamar todas novinhas Vou levar ela pra teta E dar uma sarradinha Vou levar ela pra teta E dar uma sarradinha O sarrar, o sarrar, o sarrar Dessas novinhas, o sarrar. Bussaha, bussaha, mensagens novinhas, sarra, bussaha, bussaha, mensagens novinhas, sarra, bussaha, bussaha, mensagens novinhas, sarra, bussaha, novinhas, André Silis, o moral de Imbicoara Hoje tem Mandelinha de quebrinha, vou ligar meu paridão E chamar todas novinhas, hoje tem Mandelinha de quebrinha, vou ligar meu paridão E chamar todas novinhas, hoje dá uma sarradinha sarra, o sarra, o sarra Nessas novinhas O sarra, o sarra, o sarra Nessas novinhas O sarra, o sarra Nessas novinhas O sarra, o sarra Nessas novinhas O sarra, o sarra Nessas novinhas O sarra, o sarra Chega uma louca, hein O sarra, o sarra, o sarra Nessas novinhas O sarra, o sarra Sarrar, no sals 9